Vența cititor de proză Eram elevă de liceu, o adolescentă liniștită și tristă care găsise muzică și poezie refugiul zbuciumului ei sufletesc. Recitam, cântam, predam lecții de vioară copiilor, asta era adolescența mea. Au trecut aproape 40 de ani de atunci, dar mi-aduc aminte cu mare emoție, cum într-o zi la ora de română, profesoara noastră, o doamnă prea severă, care nu știa să zâmbească și de care ne era tuturor teamă, dar pe care o admiram și respectam pentru felul cu totul deosebit de a ne preda, m-a chemat la catedră și a spus pentru mine, dar și pentru ceilalți, cu vocea ei puternică și categorică. Te-am auzit recitând, recis divin, fată dragă, a continuat apoi întinzându-mi o foaie. Poemul acesta este pentru tine și numai pentru tine. Numai tu poți recita un astfel de poem. Mâine vreau să-l știi pe de roș și să reciți în fața clasei. Nici nu aveam curat să mă uit pe foaie. nu venea să cred că mie mi-au fost adresate aceste cuvinte. Următoarea zi... Sigur că am știut poemul și l-am recitat la ora de română. Recitam și plângeam. Și nu eram singura care plângea. Și profesoara noastră lăgrima. A strâns în brațe și mi-a spus, mulțumesc. Dar nu cu vocea profesoarei de română, ci cu vocea femei, a mamei, impresionată de povestea fetiței cu chibrituri, scrisă de Hans Christian Andersen. Poemul era versificarea acestei povestiri. Acum. O carte veche răsfoiesc. Mă doare inima când o citesc. O filă, a altă filă, unde desen. Aceasta e cartea nordicului Andersen. Copil citindu-o, mi de prânz, Iar noaptea în somn aveam obrazul plâns. Povestea e tristă, dar adevărată. Ea nu începe cu... A fost o dată. Zăpada albă scânteia sub și era orașul alb, ningea în oraș. Pe ulițe seara se aprindeau lumini și becuri colorate în vitrini și în fiecare geam, păpuși, betale, îngeri de carton ghiduși. Pe ne luneca ușor grăbiterea oricare tricător. Doar o fetiță rămânea pe stradă să rătăcească noaptea prin zăprezii. Privea cum un fulgi în ramurcat. Nu aștepta acasă niciun brat. Fetița era singură pe lume, doar bunicuța îi mai spunea pe nume. Bunica, însă, gârbă, o bătrână, pleca în înțintă de o săptămână și nu era pe lumea asta cine cu o vorbă caldă viața să aline. Fetița, deci în haine strânsute, vindea acum pe ulițe chibrite. Sunau departe zurgălăi, la porți bogate o lătrau și împrăvăli dacă intra într-o doară, urlând, patronul împrâncea afară. Și aveau băierii lor pe dedojană, de mică păcătoasă cerpămană. Chibriturile rămasau nevândute, iar noaptea cobora pe neștiute. Crunt fiscolo învârtează palda, țipenie de om, doar ea și stradă. Se opri gang de băn să se ferească, la flăcări de chibrii să se încălzească. Aprinse un băț și încă unul, în case boierește era Crăciunul. O, brad frumos în case aurite, în gang, a scăpărat chibrite. Deodată, un cald fior din tâlp până în orbite, cu fiecare scăpărare de chibrite, nu mai simțea nici viscolul să-l batec. În jurul ei jărate și jărate. Nu era în gam Ci în casă luminoasă și o vatră caldă dogorea în casă Și o masă întinsă plină cu bucate Și un în brad înalt cu ramuri încălcate. Porni fetița mâini spre brad întinde. Dar bradul înalt crescut până la grindă. Și până la cer crescut cu ramuri grele, Iar bunicuța îi zâmbea din stele. Bunica o chema la ea să vină, păsărcântau și-n brad era lumină. Așa se stinse ultimul chibrit în mâna fetei mici care a murit. O filă, altă filă, un desen, aceasta e cartea nordicului Andersen.